الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي نبی له الصلاه والسلام د سیرت مدني دور کې د غزواتو او د شريو یعنی د جهاد سلسله شروع شوو جهاد ولی زم دین او شریعت کې مشروع او روا شوه دی جهاد سمقصد د بارا دی پای باندې مخکې خبر شوه او د قتال اجازت چې مسلمانانو دا ته جهاد کولو اجازت ملو دنبی علیہ الصلاة والسلام پا حیات کے جون کے تمام سمرہ جہادون چیشوی دی تقریباً تریسی جہادون لس کالا دور کے فدی تمام جہادونوں کے دو قسموں یوتا سریوی بېم دا غزووی شریا هغه جنگ دی چې نبی له صلوات و سلام خپل نه دې تلې صحابه کرام ليګلي او غزوه غیتوي چې نبی له صلوات و سلام په خپل ورګه هم شرکت کړې دیو د جهاد کمانډ او امر د نبی له سلام پلاس کړې او سو کوئی سریعا اغا جنگ او جیحاد دوئی چه چاپا مار جنگ سمستقل بازابتا جنگ سب بندی بگینوی خود چاپا مار جنگ نبی علیہ السلام دستی لی دي دی مختلف و مقاصد دو دا پار او غزواغ دا چه بازابتا ورکی سب بندیوشی او جنگو نوشی دا غزو ده سریو تعداد کې مختلف اقوال د علماء دي خو طبقات د ابن سعد د یو مورخ دی داغه د بیان مطابق تمام تمامه سريچ کمی شوي د نبی عليه الصلاه والسلام په حيات کې اغه 56 او غزوات چکم شیوی دیا ٹوٹل ستائیس دی ده تعداد مطابق چکم ستاون سریع او ستائیس او چپن سریع او ستائیس غزوی دی ده دینا تقریباً تریسی جیهادون جوڑی ده تریسی جیهادون با دی لس کالا مدنی دور کې شوي د دی سریو غزو ایبتی دا سنگ شوید نو اول جہادونا جنگونا او جنگی کا روی دا د سریو نشوروش اول شورو دا سریو نشوید بیا غزوات شوید نو بیا بس شریکو قال غزوه قال سریا هو ابتداء د جنگ د کفر خلاب چی اجازه ملو اول مسلسل سو سری شي نبی علیہ السلام په خپل تشریف نه دیوړي صحابه کرام لیګلی دسته لیګلی او داسې چا پمار جنگونو نه ابتداء شویل په سریع و غزو که بدا سه یو یو سریع غزو بانده سه مختصر مختصر خبر کهو ده مجلس د طولون اول سریع چه کما در کافر و خلاب نبی علیه السلام ریگل دا نو دا پا اول کال در حجرت که دا در رمضان میاشوه اول کال د حجرتو او دا عیسوی سن مطابق مارچ چه سو تیس عیسوی نبی علیہ السلام که ما سرید بیلیگینو آغا سرییتا سرید سیف البحر وی سیف البحر دایې علاقہ ساحل سمندر دغلتې صحاب علي ګلې دي او ټوټل 30 کسانو تمام مهاجرو امیره په مقرر کړو حمزه رضی الله تعالی نبی علیہ السلام قلتو حمزه رضی الله تعالی هو دوی امیر او مشرک دیرش کا شان مجاہدین دستور سروا او دراصل لگلی و دا مشرکین مکا د یو تجارتی قافلی دا حال احوال معلومولو دا غوی دا یرولو دبو غرزولو دا پار دکه دا, دا مخ که مویلیو چه اصل که مکیوالا دمکی ورگڑه و نو نبی علیہ السلام داغه دمکې ورو قطام لپاره یو سو کارونه کړیو نو یو پکې دا یو کار پکې دمو چې دغه د دیکو می تجارتي قافلې ناغه تجارتي قافلې پلارمان دي تیری په دیوانه دبو غور شي او ور سرا د دې دitanskresh او بدی باندې ماشي سختی راوستیش نو دې بدرې خپل حرکت نه نو نبی عليه السلام ته اطلاع را لاله چې د ابو جهل په مشارقې قیادت کې تجارتی قافله را درې سو کسان بگی نو نبی عليه السلام دیرش کا سان د حمزر زیلانو په مشارق یې ولېګه دوی له جंडा ورکړه جنده والا او هغه جنده یو صحابیه ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ دا غل لاس کې ورکړه سپینا جنداوا دوی ته و ورشه د دې تجارتی قافله تفشیش وکه نو دوی روان شو صحابه کرام یو علاقه دا چاگه سیف البحر علاقه تربت عیس عربو کې مدینه سره قوشا یمبو یو علاقه دا شمالی علاقه دا اغا یمبو یو وادی دا او علتا عیس دا دریاب و سمندرنا تقریبا دا دریو رز و فاصلہ کی دا دا غزیتا دا صحابه کرام اورا سیدل دا غزیتا دا صحابه کرام دا غزیتا خلکو سی اغج جو هین قبیل دا. نو دا کسان التالالت دو دا سوکڑل چه دا یهیس علاقه تاورا سیدل نو دی سب بندی اکڑا قرائشو تا. دوالو فریق یو بلتا مخامخ شو و چونکه دا اوله سریو نو جنگ اون شو وجدا و د دغه جوهنه قبیله یو سردارو اغتا مجدی اغتا اغا مجدی ابن عمر الجوهنی وی اغا ترمنزش زکه اغا د مکی والا سره مواحدوا او د مسلمانانو سره مواحدوا نو ترمنز جنگ شو جنگبندی شو دواړه فریقین واپس کړل جنگ خو اون شو خودمرلا چه مکه والاو تا دا یو پیغام ورکڑش چه ستاسو تمام تجارتی لاره زمونږ پا گرف کی او زمونږ په رسائه کی مطلب تاسو سکوین و ستاسو تمام تجارتی قافلی زمونږ په ٹارگیٹ دی بارحال پاییمانی اوروپ پریوت دارن یهود و منافقان چکم مدینه کیونو باغی بانیم یورو بو بارحال دغه غصریه اوشوا او دا پر رمزان کیوا نو گور دل تا علماء وی چه دو جهادو شده صحابه کرام یو جهاد دا رمزان جهادو مجاهده دا روچه نیوله دا روچه دی نو بدنی سختی دا او دو مداده چه کفارو سرم جهاد لدویوتی دی لوی سفر کړل نو دا اوله سریه و د اسلام چې دیتا غزوه دا سریه دا حمزه رضی الله تعالی عنهم وې زګدې امیر دی او سریه دا سیف البحرم ورتوی لګي ساحل سمندر ترپتا دا, دا قافله او دستہ 30 کسانو باندې مشتمله دا قریشو د قافلې پلټون کې او او وی تنګولو یاولو د باراو باغیوار کولو د پاره چې ابو جهل په قیادت کې دا اوله شریعه شوید د م سريه بیا نبي عليه السلام لګلله اغه شریعه تا شریعه دا عبیده ابن حارث وای عبیده ابن حارث د نبی عليه السلام د ترث وید اوله شریعه د ترپا قیادت کی. دویمہ سریه دو بیدہ ابن حارس دتر دزوی تا دنبی علیہ السلام دتر زوید او بیدہ ابن حارس رضی الله تعالیم آوتی غزویتا بطن رابغ ہم بھی لیکی گی چونکہ بطن رابغ یویلا قوا اگت ربت نبی علیہ السلام بھی لیکی لیو رمضان میں آج تیرہ شوہ رمضان کې هو سیف البہار او د حمزه رضی الله او سریه نو شوال چراغه نو نیوی له سلام دا د مسریه لګلرا او د سریه د رسل د سریه ته د رابغ رابغ د زینوم ده نو سریه د رابغ او سریه دا ابیده بن حارث چونکه مشریدا ده تقریبا شپیت مهاجرین دي کمتول مهاجرین نبی علی السلام پہ دغه خپل د ترزوی عبید رزی الله نو امیر کړی ده دویل یو سپین جھنڈا ورکړا او دا جھنڈا د مستحبنه او ساسر رضی الله تعالی او طالاحو بلاز کې وو داغ دی چې په واقیع د اف که هم د د تذکرہ صورتی نور کی جنده د سره لاس کیوا دا, دا جنده با نبی علی السلام یو د دینه پروار کوله چې د دوی جهادی او فوجي نشانی وا زنم دا دای دا جنده ب ورا وا نو مرګ وروتا و پته و چې د غزې زمونږ دی مرګري دغه جنده چې نشته یا جنده اور زی د نبی افرا تفری راضی او پتن لگی زم مرګري کم خوالي نو دا جنډه بدله دي علامو نو جهادونو کې جنډه د بار به یو صحابي مقرر نبی عليه السلام به اول ورک امیر بو جوده واكثر نبی عليه الصلاه والسلام دیولې غل دم قافلې پسیلې د شوال په میاشت کې رمضان نه بعد تجارتی قافله دا خوده دي قافله مشر چي اغا بو سفيان نما که سردارانو که در او دا ابو جحل زوی اکرمہ ابن ابو جحل اکرمہ بن ابی جحل دا دوالا پاکه د کسان خو مشرید قافلے ابو سوفیان ساراو دی ابو سوفیان سارا دو سوا کسانو تقریبا په پداغا قافلہ کی او دوی نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صحابه علیه کل شپیتک اسان رابیغ تا چی اورا سیدل ندغا رابیغ ترا سیدو سارا دا بوسیفیان مقابلی دا پارا دوی سب بندیو هغه طرف نه او یون سب بندیو کل آم نیسام نیشو سغشو مشو گزارو نوشو خود جنگ دلتم اونشو او دا جنگ نکیدو یا وجبی کدام وا نیسام نیسام نیسام چا یاغه طرفنا کله دوی مکینا راوتل نو حجرت حالات د شو چې مسلمانانو نه هجرت تنه پرې کول نبی علی سلام صواب خو راغلی ۱۰۰ سم نو صحابه کرام پس چل ول براوتل نو یو دوه صحاب دی اغوی د تجارتی قافله کې ځان شامل کړي په نوم دا تجارتی قافله او مقصد به گداوی کلم مون مقامون دلانو ده دینه به وضو و مدینه د بزن راسو ا چې کلا دا سب باندې شو سغشی مخیو وشتای شو نو دغه وخت کې اغه دوه صحابه کرام چې کم دوی وسره د مکه نه راغريو یو مقداد بن اسود ده رضی الله عنه او بل عتب بنی غزاوان ده رضی الله تعالی دا دوه صحابه کرام په دغه هنګانی حالاتو کې دای دا, دا قافلین راو تختې له صاحب کرام سره مرګريش بس دې بیا واپس شو سخاص جنگ و نشو او دومره وچې په دې سره کافر وباندې یورب او ورزيد درابغ علاقہ دم جحفہ و دوی مدینې نه داسې لسمیلہ مصافحت باندې پرطره او تقریبا جدین 155 کیلومتر دا دغه زید تدوی تللی دی بد نه رابه دیو جن دغه غزویتا دا سریه غزوی تا سریه درابه غم و یو سریه دا او به د لابنه حارث رضی الله تعالی عنهم وی لکی درم سریه بیا اغا سریه خرار دا سریه خرار, دا خرار نام د دا یوزەی نوم ده د الاقیق نوم دا 10 هم په اوله هجره کې شو خدا زلقیده میاش زلقیده میاش یعنی رمضان کې او شو شوال کې ورپسې نو شوال بیا زلقیده درمه میاش رمضان کې اوله شوال کې دویمه نو زلقیده کې دریمه نبی عليه الصلاه دا دریمه سریا خرار इलाके ته لېګلې وا او دیم مشر صاد بن ابي وقاص رزيال الله هم مقرر کړو دا یو غشتي دستاوان شلکسان شلکسان او باندې ثواب باندې مشتمل او د قریش او قافله په سیلګل شه زیودی هميشه د دې شام او مدینه او په دې لارو باندې تل راتلې او د نبی علی سلام مقصد د دې تنګولو ماشی وار په دی باندې کوی چې بده تیوار سردی کمزوري شي د قریشو قافلې په سیدوی وستلی شي نبی علی سلام دیتا ویلو چې خرار الاقینا با اخوان زه بس دقه زې په دغه دورسه کچر تا معلومات و مقلل دی سرامنا سامنو شو و گنی واپس کے گئے تا دین نظر نو دوی پیادو ودل تقریبا تقریباً دری روز دا دی سفر دا سکو چونگی اغا قابلے والا د پتا ہونے لگی نو دی با درواز پوٹو او د شپې بے مزلک زان اغا تارگیٹ تا رسو پینزم ارواز پسابا باندے پیادل سفر دیده مدینه نا خرار تاورا سیدل خوال تا چورا سیدل نو دا قرش و کافیلا دا غزین تیره شویوا او تیو کافیلا تپوسیو کو یردلتا سی کافیلا دا غی علاقی خلکو ارتوی اخو پده علاقه باندی پرون تیره شوید صاحبه کرامو اندازهولا گولا یرد یو شپاو یو رز مزل کو وکلی شنو الله وراګیر کړی شي د دې دوه نمونه مخ کې تیلي دي دواړه پاسه لګي چونکی د مقصد صرف معلومات حاصلولو نو دې بس معلومات و حاصل کړل او چونکی نبی আলাইহ السلام لیو علاقے نب و فرمایلو چې دغه علاقې نه به مخ کې نه نو د دې وجې نه ډیره واپس صاد بن ابي وقاص رضی الله عنه د دې امیرمو او جنډ چواغا مقداد بن عمر رضی الله تعالی اوتان هوتا ورکڑی شو دا علاقه هم دا خرار جحفه و توی دا آغا طرفتا دا دا رابیغ و جحفه و دا علاقه تقریبا دقریبا یوبل تر تریبی علاقه دی نو دا دره سریه مسلسل یوبل پسی شوی دی پس دویم کال دا حجره بانده دا جهاد فرزیت راگه فر مخکې تروس پورې د جهات صرف اجازه او په دویم کال د جر د جهاد فرضیت راغی د جهات فرضیت په دومه جر سفر میاش کوش سفر میاش دا اوس چې تقریبا به خ میدو د محرم ناد چې کم په میاش کې اجازت راغلی دا فرضیت دا جهاد را گلے. جهاد فرش او داغی وجه مومد آوا اجازت ملوشوی غوثوی جهاد در ماند فرز وجه داوا چه داخلی طور مدینه مستحکم شوا او ضرورت دده خبریو چې کم بیرونی جاریحیت ته داغینا هم حفاظتوش اغا جاریحیت روکتاموش نو د جاریحیت نه روک تام د بارا چې کم اقدام کې ته جهاد وایي اجنګي لہذا اجازت ملوش اې اجازهت نه دل تفریضیه ترا چې جهاد در باندې اوسه فرض ده ولیکن مشروط جهاد پرشهو یعنی دفاعي یو را د فل حال متاصدی فی جهاد کا رس بیا اقدامی جهادم اجازهت ملو ده خدای اول زل چې کوم جهات فرض دی نو دا د ف جاد نه یو ب چې تاسو د اغ چا خلاب کار رووي کوئ کا جات به کوی توه بو چېته چې په تاوسمان د حمله وشي د بجهه دوی مسی با سورې بهقره کې ورته الله فرمیلو و قااتلو في سبی اللهله نه یو قاتلونهکو ملا تعتهدو ان اللهله حبل معوتلی یعنی پهې د جات قاتلوا فی سبيل الله دا الله پالار کې جنگ وکه او اچا سره وکې یو قاتلونکم چتاو سره جنگی نو یو شرط دی په ایجihad شرط داو چې فی سبیل الله وای دا الله رضا راپار دا, دا الله پالار کې وې څه دنیوی لالچ غرض مقصد به پکې نوی زکه چې مخ صورت حج اجازت اجازهت راغلو اوزین للذین یقاتلون بے انہم ظلمون اجازت تے مظلومانو تا چخبل دے فوق خود دلتا دا اولنے آیات دا جہادو اغمق که د سور حج د اجازت او دا دا فرضیت دا سور بقری دا دا فرضیت تے وقاتلو حکم د عمرت جہاد کوئے دا مفسرین وئی چې د دے جہاد دا, دا, دا فرضیت د آیات تقریبا 12 سف... سفر د سفر 12 ورځې او دویم هجری jihad فرش چې د ایسوی مطابق اندازا چې کوم روز تو ایساب دانو لګولې دا نو دا تقریبا 2 اگست تقریبا 623 ایسوی دا د دې نه پس بیا چونکه فرضیت راغه نو دا ټولو نه اول غزو چې کوم شویل دا, دا غې تذکرہ دې پسې کو غې تا غزو دا ابواوی لکي دا اول غزوا داول دا نه جهاد دے د سریون بعد چې نبی له صلوات و سلام شامل شوه دا سلور خو مخ کی سریه درې ور پسې د جهاد فرضیت راغله کوم جهاد فرض خپل دفاع نو سلورم جهاد چې جی کوم شوی د غزوا د بری سریده د غزوا نبی عليه السلام ور کې دا د فرضیت نه بعد اول غزوا او د جهادو د تعداد مطابق سلورم جهاد دا غزوت الابوا وردوی ابوا او دیتا غزوتا ودانم وی ودان دمون سفر کشوید فرضیت راقین سفر سفر که اندخمیاش او دو هجری وی دو هجریک دا دی ایسوی مطابق دا تقریبا اگس میاشتا چونکی فرضیت اگس کراغلید چی سو نو دا سلورم جنگ دے جهاد دے د غزوی په شکل غزوا د ابوا او دارنګ د دا ودان ودان او ابوا د علاقہ ده مدینه نه تقریبا 250 میل فاصله کې ده دې کې چونکی نبی علیہ السلام په خپل تشریف وڑے ندا د فرضیت د جهاد نواد اوله غزوا چې نبی علیہ السلام ورکی شریک شوه تینا مخ که دره سریوی صحابه کرامی لیگلی خود اغی مخ که سریو که چونکه اولنه سریوی ستاسو خیالو نو محاجر صحابه کرام اغی امیران دی اولیگلی مکسر محاجر دیکی ده نبی علیہ السلام یو حکمت داؤ چونکه مدینه والا دویل زیور که اوز پا دیبانی جنگم مسلط شنو انسان فطرت تینو پای لگا گرانی دنو نبی علیہ السلام زکاہ دا وکړه اول سریه ټول په مهاجرو کړه او ور سره خپل رشتہداران په امیران مقرر اول ترا امیر کا ویلې حمزه زيرانه به د ترز او به د ابن حارث امیر کا ویلې او مهاجر ویلې اsene چرتا د انصار دونه وای چې ملزه ورکوم را باندې جنگ مسلط کړ اگر چې اغا صحابتي ای بیا د بدر په مقډر دنرتوب خبرې کړی نبی علیہ السلام سره دا احساس او نزد غنبی علیہ السلام اکثر مهاجر او خپل رشتہ دار لګري خدا اولنه غزواله د فرضیت نه بعد غزو د ابوا نبی علیہ السلام همدغه دويم کال د حجرت د سفر په میاش کې اویا کسان ثواب کرام ځان سره کړل چې اغم تول مهاجر د لیک امزان سره انصار سوقنه دی بوتلی اولین غازوکه مهاجر او جنده د جهاد حمزه رضی الله تعالی او تعلق راو د جهاد او د مجاهیدینو امارت پخپل کو خدای نبی علیه السلام بدات دستور او د طریقه او سنتو چې کله به د مدینه نه بهر وته نو چون کې نبی علیه السلام د مدینه د ریاست سربالاده ناغه کله وطن بغیر د مشریه او امارت او سربراین نه نبره نو خپل ځای به سو قائم مقام مقرر نابا د مدینه پاتیشو خلکو مشریم کوله قائم مقام وو د نبی আলাইহ السلام نائب وو انتظامی کارونو او د جمعه تمامت یعنی مذهبي انتظامی سیاسی اختیارات بهغه داواله نبی আলাইহ السلام په بار لا په داغه موقت چ داواله غزوی لا ابوال نبی আলাইহ السلام وته نصاد بن عبادر رضی الله چته مدینه په سردارانو کې دغه امیر مقرر زلاله او تد مدینه خیال ساته نبی له سلام تو والسلام کم چې د ابوا غزو شو را د قوم د قریش او د قافله د ګیرولو د يرولو په اراده باندې وا او ای باندې دا ماشي گزارو نبی له سلام ته اطلاع راغله چې د مشرکینو یو قافله بیا په دیترفون روانه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه دغه علاقې تورثه ابوا چې ورته ویو ودان ورته وی دغه علاقې امنه سامنے آم. آم. مطلب دا چې امنه سامنے شو دی باندې روب غرضه خو لیکن ال چرال نو غزوونش جهادونش او فایده صرف دمروش او چاوی ته وخت لور رسیدا چې زمونږ د قافله په لټون کې نبی علی صلوات و سلام او صحابه راو تی دي په دمروش و چې د غځی کې خوشا کم قبایلو ناری سرا س و غیره مواهده وشوي په دغه تل یو قوم بنو زمرہ بنو زمرہ دغه قبيله وال تا دغه مشر چيو سردار مخشی ابن عامر زمری د دغه علاقې مشرو اثر اسلام مواهده شوا د مسلمانان او د دغه مشرکان په رسول کې دا خبره وي چې تاسو به مونږ ملنه کوی مونږ به تاسو هم ملنه کوو تاسو ته ضرورتي مونږ به د شرطاون کو مونږ ته ضرورتي تاسو به تعاون کا دا مونږ مخه ابتداء کوي چې دا کمی شرعی او ابتدی جنگونه شروع شي او غټ مقصد ورګی نبی علیہ السلام داو چې مدی مکی والا دمکی ور کړي و مدینه والا ته چې مونږ پتا سو عمل کو دا هجرت نواد نبی علیہ السلام دغه قافله او دا دستي لگل شروع یو خو مکی والا باندې رو بچولو د پارا جدی د خپل اقدام نووړي او په تولګي چې د دوی فوجي عسکري طاقت سنا سشتا دویم پدی باندې معاشي گزاروش د بنیادی خبره وو او در این نبی علیه السلام با سرور سر خوش قبائل و سر سلحم شورو که درات دا لار مار محفوظیش نو هر طرف ته چی تقریبا دیتلی دی نو اغییم یرو لی دی جنگ شوه یا نده شوه خو یو سلح شوه دیو قبیلی سر نو دا غی قبیلی سر سلح و شوه پا دی طریقه دا معلومی سیرت نگار وی که د کافر اونا دا نورو کافرو په مخابله کې یا خپل سیاسی مفادو لپاره د ضرورت په بنا باندې مدد اغسل جایز دي لکه د نبی علی السلام د مصالحتو کو وتوي مونږ تاسو زمو خلاب حمله نکو په یو بل و چې غټ دشمن مکیوالا ده هغه سره په حالاتي جنگي نو نبی علی السلام ځان ته ډیر محزونم نکولاو او دویندا کتاوسو مم ضرورت شو مونتاوس سره تاو ضرورت شو مونږ یو بل سره وتعاون کوو برحال دغه اولنه غزووه چې نبی علی سلام په دې کې شامل شوه ده. سپینزل سرای په غزوه کې نبی علی سلام او صحابه کرام یعنی په دې سفر او تک را تک کې مسرور شوي دي دا ابو ودان علاقہ دا, دا رابغ طرف دا د مدینېنا جوحفا یو علاقہ دا رابغ دغه ته نبی علیہ السلام دغه ابو ودان طرف ته تله پینزم جهاد اغا غزوه د بوات تا بوات دا غزوه هم پدويم کال دا حجرت شوه دا تکا پا دویم کال باندې بس اجازتو شو دا غزوه د بوات پده که نبی علیہ السلام شرک شوه ده ده بیا دام غزوه دا او بوات هم یو علاقه دا دا تقریبا دویم هجری ربیول ثانی کې شویل او یوشوی مطابق داکټوبر میاش 623 کې دام شې دا. دا هم د رسول دا قریش یو قافله واه تجارتی دا اطلا اطلاع نبی علی السلام توش چې دغه صداوی او ډیرا مضبوطه قافله تجارتی روانه چې تقریبا وغه کې ډېر زیات مال تجارت وو ایس 20 20 زرو بو خاصره بوخان وبد 20 زرو خوان تاسو نور مال تجارت وغیرہ او سل ځوانان مکه والا دغه د حفاظت لپاره مقرر کړو 100 کسان ځوانان او د دې قیادت د قافله اغا د مکه سردارانو کې ومیہ ابن خلف کا دد پدی سربراہ ہے کہ دایوا قافلہ تلو نبی علیہ السلام بخپلم دے کے اوتھے رہے او مدینہ کے چکم امیر مقرر کڑے دے مشر مقرر کڑے دے نو پدی کے سو کوئی چدا سات بن معاذ رضی اللہ عنہ ہو دے دمد مدینے سردارانو کے او سو کوئی صاحب بن مذعون رضی اللہ تعالی عنہ خپل قائمه قام مقرر کړو 200 مجاهدینو په دې غزوې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سربرايي باب دغه بوات علاقې تا نبی علیہ السلام او دا مجاهدین تللی و چې کله دیور رسیدل نو نبی علیہ السلام ته پتو لګیدل د غور شو کاافله د دځای نه تیره شوي یر حالان دی نکی شوه خو ما او مخکې مو چې بده کې څو کورې چې بدر نه دی شوی نه د ټول او غضواات او سریو کې غټ مقصد بارو غور زور ته دا خوودلو چې ستاسو تیجارتی لارې محفظې نه دی نو پهمونږ عمله کو نو غ ستاسو معشي لارې تجارتی لارې محوظې زمون لاس ک دي زمونږ په ټار تا زمو ته دا نو نقصان سه وو تماشي نقصان رس مبارحال دغزه ته رسیدو سره په تو دا چې مشرکین او قافله د مکی والا تیر شوې دا بوات هم د جوهنا قبيله داغ غرون نه یو غر نوم دی یم بو علاقې طرف ته یو غر دی او بوات او مدینه ترمنځ 55 کیلومتر فاصله بارحال نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام بیا واپس شیوی شپگم جهاد چه کم شوی ده ایتا غزوه دا صفاوان وی صفاوان دیتا بدر الاولان ویلی کی اولنه بدر کم چه اصل غزوه دا مشوره دا بدر کبرا غط دا بدر جنگ چه باقی دا ورکی جهاد شوی ده نو دا داغی نمخ که بدری اولا ده ده ته بدری اولا زکه وی چه دا بدر طرف تا دوی د یو قافلی د لټون دا پارتی لی. او اصل خبره دا وی دا قافلی نوی دا حمله شوی حمله شوی دا دا بدر طرف یو علاقه دا صفاوان ای بانده کل چه مکی والاو قتل چه زمون تمام تجارتی لاره دا په خطره کې دی او د مسلمانانو نه خوف و يردا چګره زمون کوم قافله دې دیور پسې سوکرالېږي ناوی د انتقام دا پاره او دای په خلاف جوابی کاروای را بارا دا څوکړل چې د مکه د مشرکانو یو مشر دې سردار دې کورز بنه جابر الفهري دا څوکړل چې د مدینې نه سپاسله کې یو دری میلا د مسلمانانو د مؤمنانو د مدینه د ریاست یو چراګا وا چېای کی د بیت المال ساروی ماریو د قرص بن جابر فهری د په هغه عمله باندې عملو کړ د مسلمانانو د انتقام غس او خلاف کاروې جوابي کاروې سارویم او تختول دارنګ او حمله په غزې باندې وشوا فسلون مسلون هم خراب را خراب کړ د مسلمانانو البته انسانانو ته سن نقصان نو رسیدل نبی علیه السلام ته چې پتو لایي دا نو نبی علیه ال سلام اویا کاسان دیپ شاته ورولېګل نبی علیه السلام اویا کسان, کسان واغسل او ورپسې لا او جھنڈه علی رضی الله تعالی او هو تورګ چونکه دا, دا بدر طرف دی دا بدر علاقہ وا نو بدر طرف ته نبی علیہ السلام او صحابه کرام و دا سفر کړی دی دغلت یو علاقہ راځي صافوان التچي اور اسیدل نو هری دزنا تخته دی لوتلو نو راګیرنه کړی شو خو دغه تغزوه دا بدر اوله ویل کی او دل ته نبی علیہ السلام مدینه کې چونکې په دې غزوه کې موږ خپل او تیر دا درې مغه غزوې چې مسلسل نو مدینه کې امیر مقرر کړ زید بن حارثه چې د نبی عليه السلام متبنو او نبی عليه السلام آزاد کردہ غلام نو د مدینه مشری امامت داده زید بن حارثه رضی الله تعالی او تا حواله شوی نبی عليه السلام تلل خو چونکې ہری بروقت غزینه تختی دیلو نو نبی علیہ السلام واپس شو دغه کس چې کوم پدی چراغا حمله کړی وا او نبی علیہ السلام دیپ سی وروته کورس بین جابر الفهری د بیا وروسته مسلمان شوه نبی خپل مسلمان او صحابی دي د بیا وروسته اسلام راوړی رہے خو بهر حال دغه واقعات نه چې د مکه مدینه والای یو خوپورم مضبوط سرد جنگ شروع وره اگر چې یو بل سره ټکراو لاندې شي خو د یو بل خلاب لګیا دي سنا حمله کوي دارنګ نبی علی السلام شریلیږي قلب بخپله ورزی وو ما غزوا اریتا غزوا ده ذلعو شیروي ذلعو شیره دیتا سو کوئی دا ذلعو شیره ده اوڅوکو ته غضو دا او شاعره و سره به او شاعره یال او شاعره دا ده دا غضوا تقریبا په کې د میاشتې اختاف دی چې دا جمعمادی اولا ک شووه کو جما د ساانی ک او هجری مه دوه او میاشت هم نومبر یا دسمبر دی او چې سوطیس کې د غزه شوید دې کې هم نبی عليه الصلاه والسلام د ثواب کرامو سره تللې ده او د مشرکین او قافله بیا د ابو سفیان په مشرق کې وا نو دې پسي نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه اوټي دي اتیا میرا لړې اله قاعده د مدینې نه دې پسي دوي ورغلې ابو سفیان د دې جماده اول په میاش کې د مکینه راوته او شام طرف روان او شام طرف نو نبی علیہ السلام تا اطلاع اعلی ځکه نبی علیہ السلام ما مسلسل خپل ثواب کرام په تور جاسوسي زه پځې پدېلا او ګرزول چې اطلاع وړي يه بازه قبایل سره چون کې معاهده وي نو داوی د ذری زر... پزريا بدې ته اطلاع راتلا نبی علیہ السلام ته چې اطلاع اعلی نو نبی علیہ السلام تقریبا يوم نسل کسان او باز روایت رازي 200 کان کسان ځان سره واغسل او دی په سي روانش دیر شو تقریبا دیر شو خان دی او صابح کرام یونیم سل یاد 200 دي په دې دیر شو خانو په دوي سفر کاو چې وار په وار با لکه دا یو نمبر نه به ګزید نه سځه پوره بیا بل په دې طریقه باندې بیا غو شېرې علاقې تر رسیدل دیو. کلچه دیور سي نا خلق کی غیر نکړ ځکه او ورځ مخ کی تیر شي وې د غزا نه بیا داوا چې چون دوی د دغه علاقې نه دا, دا, دا, دا قافله شام ترپ تا تلې وا او شام نه بیا واپس کی دون کې وا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې طرفه چتلل ور پېشلل هو ګیر نو دغ غزو ته غزو د اوشری وي و چې کله واپس شام ناراض لل نو نبی علی السلام صحابه مقر کړي بس اندازه لگاوي چې کله د مدینه حدود ته د قافله واپس شي نو بیا منغا دی بیا গ্রেফতার ګیرو وا دا کم بدر جهاد چي شو دوم دغه قافله خدای مه خط بچوا نو چې دیور پسې تلي دی غ غزو د اوشری دا دا تر بچراتل ندی ور پسی ور وتل ناینا د ب بدر جنگ جوړش خو چون کې ابو سفیان ده نو ابو سفیان د جبه توله کې دا بدر کی تفصیل رايش ناغه په تیز رفتار اسمان مکه ته اتلاولې غلا چلاغ ترپن خو زمو قافله د مال دولت نډکا ار روانه داو محمد رسول الله صلی او دا مرګري مونږه ګیري ناغه 313 ور پسی بیا وروتی دی اوا بدر کې ان شاء الله ووایو خو بهر حال نه دا بدر جنگ جوړ شو ځکه ابو سفیان د زر ابو جهل د زرو کسانو سردایي د دفاع او بچو د پاره بیا راغله چاينه بدر بیا جوړ شو مرحال خو د دې طرفه چتلل او غزوه د او شریده نو د کې 2 د زنه اوتیو د نبی له سلام صحابه او دا گرفت نه بارشي مرحال نبی علیہ السلام صحابه اکرام واپش شو خو دقل تباز قبائلو اغیسر صلح شوی لکا یو بنو مدلجو بل بنو زمرو نبی علیہ السلام دی صرا صلح معاہده اکڑے واپش خو مدینه کې نبی علیہ السلام چې چکم امیر مقرر کردے پدے موقع اغا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سلمہ د ام سلمہ رضی اللہ نها خاون چبیا دے وفات شو نه ویه له سلام په امه سلمہ باندې نکاهه تړلو بارحال او په موقع جھنڈا چې د جهاد کومه وسپينه واغه حمزه رضی الله تعالی اوتا ورګړې شوی وا دا علاقم د ينبو وغيرها او ينبو نخل وغيرها علاق ورتوي د مکی مدینه تر منزه دا, دا علاق د تقریبا د مدینه نه 130 کیلومتر فاصله کې دغلت تدوی تلو بیا اتما ده آتمه بسخیری ده بیا بدر ده بدر برا روان افتا انشاءاللہ وایو اصریه ده بطن نخلا ده بطن نخلا ده یو سریه شوه ده کې نبی علیہ السلام بخبله ندیتا لی او دا پر رجب کشوه ده در رجب میانشتا اگر ده طول در رمضان نشورو شوه ده ده یکم حجره در رمضان رمضان شوال زلقه ده ده سر روان چليږي چليږي دویم کال بیا شروع شو په دویم کال کې د جهاد فرزيت راغې نو غزوات شروع مسلسل نبی عليه السلام پرې غزوات او کې خپل شریک شو اوله غزوه پکې د ابوا او د بوات وا دریم بدر الاولا سلولرم عشره دا غزوات دي مسلسل اتم جهاد چې شویل دا سريعه لا پر جب کې شویل دو حجری وا او یسوی حساب سره جنواری میاش 624 <تصفح> تر <تصفح> اوس یسوی می کالم بدل شوه دا شریا د دې ذکر قران کې مشي د دې شريه دا آیات در اصل د دغه غزوه په موقع باندې نازل شوه چې اسئلون کان شهر الحرام قتال فی قل قتال فی کبیر و صدنا سبیل اللہ دا یاتون په دې موکو اصل درجه میا شونو نبی علی الصرات والسلام دا عبد الله ابن جهش رضی اللہ تعالی عنہ په امارت او مشره کې یو قافله الیګل او نبی علی السلام دا سي وکړل چې د امیر له خط ورک عبد الله ابن جهش رضی اللہ عنہ خط ولور ک پای کی نبی له سلام سره حکمت عملی و و ته ویلو دا خط بنو کولا دا چې کلا تاسو سفر وک دروازه مزل وک مخه نو دروازه مزل نه بعد دا خط کولو کې بس عبد الله ابن جاهش رضی دا امیر دی دروازه چې سفر مسلسل او یو زې تور سیدل نصاب کرام خپل مرګي راغون اخته کولو او اغه زید کې دا خطوه طولوس دا غزيب بطن, بطن نخلا دا دوی تائف بطن نخلا زکه د دوی طائف طرف ته تلي بطن الاخلی مقام د رشید دیلی نو زکه دې په سريته بطن نخلا وي خطوه طولوسه خط کې نبي عليه الصلاه والسلام و تداویر چې د مارګورو ته بدووه دا دقی زین مخ کی کم مرگری تا سر اطلق واری جیحاد لا نا دے سر لادشی او چکم واپس کېدل دل واری نا دے واپش دا نبی علیہ السلام د خط کې مقصد داو دا چې دا خبره خوفی پا دیش بیو مخ کی دینا چر دی دا خو ہوئی مطلب دغه دقی طرف تا زین دور زیباد با خط کلاو که چکم طرف تا زمون تک دے زکا دا خبر راس که ساتا منافقین یہود و غیرہ خبر نہیں شو اطلاع مکی والا تو نہ رسئی نظر دو روزی سفر نہ باد جیدے خط کولوں کو نو یو کھواتہ ترپ معلوم شو کم کھابزو او دیم مرگر تے جہاد تو کم زے کم بات کیگے امیر وے چ سمان و اطاعتن زخزم خطاس و خواخا صاحب کرام چ سن و سرو ٹول وے چ موند سر ٹولز نوروان دیکھے دو صحابہ داسی ساتھ نبی وقاص رضی اللہ او غزوان سر او دوی ابن غزان دیسره او خو خپل پغه خو ونمبر پ نمبر, نمبر دې په سفر کوه اتفاقی د دینغه خو رخص نو دا صحابه کرام د خو په لټونه کې لګیو لګیو د ورځور پسې سهار زنګلو کې ګرځیدل نو صحابه کرام مخ کې لاړل او دیدل ته سهاراګانو کې پاتیش نایبیا واپس شوی نو د ورځه بعد ورپسې دیمراله خو یمندو نو دا د وکسان د دغه وجې نه یې سار شیوی. نو ټول صحابه وسر راړ را سو کم دو دو واپس نشو چې دوی د اوخ پلټونه نو دروازې دیگر زیده لا خیر دا چې او خې واپس مدینه ته لاړ نو لسکا سن بطن نخلي تر رسیدلې التا یو قافله دا مکیوالا قافله وا تجارتی اغه د طائف نه را روانه وا نبی علي السلام ته اطلاع هغه و طائف نه دې تجارتی قافله دا اغه ګیرو لغواړی نو ندغا کسان چه اورا سیدل التاغا قافلے سرا سرمن تائف کیا غسطه وی سرمنو کاروبارو وز کے میواوا نور تجارتی سامانو کسان صرف سلورو د مشرکین سلور کسان هغه سلورو کې یو عمر بین حضرمیو بل اسمان بین عبدالله ابن مغیرو بل دا درور نوفل بین عبدالله ابن مغیرو دا دوال رونو او سالورم پکې حاکم ابن قیسان د 10 اور د مشکینو طرف چونکی میاش درجب دا, دا ورپسې میاش د شابان وا نو پر رجب کې jihad بن جنگبندی وا د ابراهيم عليه السلام د وخت نه د قانون را روانو او مکی عالم د دې خیال ساته چې په اشهر الحرم کې به جنگ نکاو نو چونکی دا, دا رجب میاش دا د کی چې دوی کلا قافل لري نو لید چراروان دي او سامان تجارت وسره دي نو صحابه کرام مشوره وکړسوک یو خې سره چلوک په دې کې صحابو کې یو صحابي دی دے صحابی دے او کاشر رضی الله تعالی ناقص سره خړېلو سره او خړېو دیو ته شو کوله جوړې مونګه عمرې لزو یا عمرې نارالو نه شو قتل ای داړې چې جوړې مړه داباسو کومره واره ای داړې شمه ترالن اچرانن نو گرفتار ويني واد پدې کې چيوني ولې شو حمله په اوشوا پدې صحابو کې صحابې واقع بن عبد الله تيمير جلانو اغا دغه غزارو کو نو دا کم چې عامر بن حضرمي دې پدې گزارو شو د اوجلش دا غسلورو کسان نو یو سره وجلش دوکسانې گرفتار کړه او عثمان بن عبد او دارنګ حاکم بنې کسان دا دو کسانې گرفتار هغه بل ته او تختې یو مرشو یو تختې دوه گرفتار او دا کسان مقدار بنه اسود رزیلان هونیول ول یو ته او تختې دی مدینه تراوس اعمال د غنیمت امزان سرور دا په اسلام کې د کافر و اول سره په جهاد کې وجل او اول غنیمت راوللو دا غنیمت تیراول خود دې ثوابه کې نام خپل اشتها دي او کارو غنیمت خپل کې تقسیم زکه لا اسلام طرف نه س قانون نو راغله دا غنیمت متعلق نو دې دا سوچو کو چې د مخکنه دا عربو کې طریقه وا چې دا سردار دا پاره وایته او حصه مقرروله نو د نبی له سلام دا پاره ته خمس پینځمه یې سو او نو خپل کې تقسیم نبی علیہ السلام لارال القیدیان امراوس الغنیمت امراوس نبی علیہ السلام ورته چ ما خطاو سده جم نو ویله تاس غ جنگ وک سړی ولګیت او درشمیاشت صاحب کرام ورته وی چیر بس زموږ دا خیالو چ کیدی شي شابان شو ورو شو ویله غلطی شو مونږ دا خیالو جوړه شعبان میا شو شو ورو اغا 29 رجب د دا خیالو جوړه دا یکم شعبان بہرحال دو چې قیدیان راوستل نبی علیہ السلام ایزا بس چی شوی دی شوی کې پده کداسی اوشوا چیگه حاکم ابن کهسان دا نبی علیہ السلام پده قیدیانو کی یو تا دعوت د اسلام وارگ ناغا بس اسلام قبول که مسلمان شو دقا صحابی حاکم بین کهسان چی گرفتار شو بیا مسلمان شو نروست دی و واقع رازی غزو دا بیر معونہ پای کده شید شوی دی بی اگا شو حداو کی دی بارحال التا مکیو علا تا مقاملو شوا پراپیگانڈ شو رو. چو گورا وی دا اشحر الحرم د ایزت خیال نساتی جنگ او کو قیدیان زمون نونی ول مال غنیمت رانونی او دا رنگ چی دا سڑی را لقتل که نو دیدہ ابراہیم علیہ السلام بدینم نچلی گی دا ایم خلابت او اشحر الحرم کې جنگ گئی نو دا پده خبر صحابه گرامم لگم جن شو چی دا سو چو دا خو خیال نو بغلتہ کی جنگ شویل نو دا آیاتون نازل شوه بقره یسالونک ان شهر الحرام قتال فی دیدنه تاسو کې چا شور الحرم کې جنگ څنګه دی نال رب العزت و فرمایل چې بده کې جنگ فيه ال... قل قل قتال کبیر هو صدنا سبیل اللہ ټیک ته چې جنگ به پکې خني دا ادب خلاف ده خلیکن بل طرف دا مشرکانو خلق دا الله دا کور نبند کردی دینو دی توحید تی نبری دی تا سید مکین رو رو حرم تم نبری دی نو دی دا دون غٹ غٹ جرمون که وطنخ کاری یا دینو بغلتی سره یا جنگو شو سڑیو لگی نو دی تا وزداخ کاری نو دا یا تون چی نازل شو نو پدی بانی صحابه کرام مطمئن شو بارحال دغه یو غزوا شوی دا چې پدی که دا این سڑی مجل شوی دا کیدیان مراغریدی او دارنگ مال غنیمتم د مسلمانانو لاسته شولې ولیکن دا شه دیلګ پد خبرواند تیش کړهل او اشعار جوړ کړهل د ارنگ د انتقام خبرې شو روکړې او ویچ د دې بدل به الو ناخر دینه پس بیا د بدر دا واقع شول او پاګی کې یو اوله بنیادی غزوه او معارکه د مسلمانانو چې باقی ده دوارو طرف و تا فوجون آمنه سامنه شوی دیو باقی ده جنگ شوی دیو انشاءاللہ ابا بیا راروان آفتا ویو قول قولی هادا استغفرالله حنی ورم